În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Cel ce va bea din apa pe care eu, eu voi da, se va face întrânsul izbor curgător spre viața aceea veșnică. iubiți mei, frași și surori, Hristos am înviat! Dragii mei, să ne sunt din rugăciuni de mulțumire, înaintea preasfintei de viață făcătoare și nedespărțitii de trăini, de asemenea înaintea preacuratii de Dumnezeu născătoare și purului a fecioarei Maria, Măicuța Domnului, înaintea tuturor sfinților putecei rești și a tuturor sfinților, că și atât prea și de Dumnezeu, care e în tot timpul și în tot locul și în tot timpul Își arată purtarea sa de grijă și milostivirea fără margini devărsată asupra noastră de vriendicilor. Iată, ea ne-a adunat să ne bucurăm de harul dumnezeiești și liturghii, să ne bucurăm de cuvântul și el dădător de viață și să stăm sub ploaia binecuvântării și Dumnezeu, într-o întădire, într un noastră și într-o dobândirea împărăției și elurilor. Și de asemenea, mulțumim trea dulciului Dumnezeu pentru toate care le-a devărsat asupra noastră în tot chipul, știu sau neștiu de noi, până în clipa de față. Și iată, dragii mei, încerc și urmează cât darul dumnezeiesc să vă atinge din mintea și din inima mea, vă vă spun câteva cuvinte în legătură cu Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie, care am ascultat-o astăzi cu toții. Și o să reproduc puțin Sfânta Evanghelie cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Să zice așa în Sfânta Evanghelie căci Mântuitorul nostru Iisus Hristos mergând într-o cetate a Samarii care se numea Sihar a ajuns la o fântână pe la șeasul al din zânt. Adică pe la amiază, Când este cărtură doboarea căldurii cea mai mare, cea mai puternică, el s-a oprit Mântuitorul nostru prea dulce la fântână. La o fântână care era făcută de Iacov. Și acesta s-a adăpat el însuși cu familia lui și cu anima turmile lui din fântâna aceasta. După cum ne mărturisește femeia samarineată mai departe. Și ajungând acolo Mântuitorul, a venit o femeie ca să ia apă. O femeie e Și atunci Mântuitorul spune, dă să beau. Iar ea îi răspunde, cum tu, care ești deu, cei de la mine se dau să, să biei? Nu știi că între i e și samarinei nu este biciul? Să zic așa, înțelege? Și atunci Mântuitorul îi răspunde, dacă ai fi știut cine este cel care îți ți dă să beau, tu însuți ai fi de la el și ți-ar fi dat și apa vie și a vie. Și atunci femeia spune, Doamne, Tu nu ai nici găleată și o este adâncă. Cum dar vei scoate apa și a vie? Ea se gândea tot la o apă materialistică, ca să spun așa. Și atunci Mântuitorul îi spune, Eu îți voi apa și a viei, care în pântii și care o să faci și îi din dătător de, de viață vieșnică, curgător spre viața vieșnică. Și atunci a, femeia i-a spus, Doamne, dă apa aceasta ca să nu mai fie nevoie să mai fiu aici, să mai scot apă. Ea probabil cu mintea ei, după cât s arată, că faci o legătură între, între apa și așa. Să zic așa, materialicească. Și, și ea nu înțelege, ea arată tot pe linia materii. Adică să-și dăm Doamne apa aceasta ca să nu mai viu la fântână. Adică, cu alte cuvinte, să-mi sunt o săte, să de acolo, acasă. Dacă am apa așa, tot la sătea asta biologică, fizică se gândea. Și atunci Mântuitorul, când a văzut că ea ceri, dă-mi Doamne apa aceasta, a tot cunoscătorul inimilor, a tot cerșiștătorul rărunchilor și a tot pătrunzătorul cușitelor oamenilor, ce faci? O ridică dintr-o dimensiune materialișească, trupească, la o dimensiune duhovnicească, ca a văzut prea Dumnezeu, a tot cunoscătorul, ca de găsit favorabil. Și atunci ai spune, Mergi și cheamă pe bărbatul tău. Și atunci femeia răspunde. Nu am bărbat. Și atunci Mântuitorul îi răspunde iarăși. Bine ai spus că nu ai bărbat. Și ești bărbat, ai ținut, ai avut. Iar acesta care l-ai acum nu ți-este bărbație. De aceea bine ai răspuns răspunsul acesta. Bunul Dumnezeu spune cu alte cuvinte. Și atunci femeia a început să sclipi, sclipiască înăuntru ei o înțelegere spirituală. Dacă ea mai înainte se gândea doar în chip biologic, în chip materialeșesc, lumeasc, înăuntru ei apare o scânteie spirituală. Doamne, Tu ești proroc. Adică a văzut că i-a spus tainele ei, sau unii din tainele ei, întotdeauna îi putea, îi putea aduce pe față toate.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 Adevărată spunție. Va veni timpul. Când adevăratții închidători se vor închina lui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Ei se vor încheia în duc și adevăr. Duh este Dumnezeu, ci și aceia care se închide la Dumnezeu, trebuie să înche în Duh și în adevăr. Deci scopere o taine și mai înaltă la bunul Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul arată mai departe. Deci și mântuirea din Udei este. Mântuirea din este. Adică scoate în evidență și chiar spune. Zăi și voi vă închinați și a căruia nu știți. Cum se închinau samarineni? Se închinau pe lângă, că și ei aveau oricii care care să zică în concordanță cu evrei, dar ei amestecau toate acestea cu închinarea la idoli. Deci se închinau la dragi, la idoli. Și de ce Mântuitorul îi spune, voi vă întinați că ce ce ce la cei că cărora nu știți, dar noi ne la cel care știm. Căci mântuirea din iudeie este. Arată Mântuitorul că mâ mântuirea cușii din iudeie îi dă și o lecție aici. Și îi spune cu alte cuvinte, voi ați devenit, prin fiul vostru de abordare, era un tip de ecumenism, oarecare, cum în zile noastre, și amestecau și ei, prin îndreși se și zic, Și la bunul Dumnezeu se închinau și la alți, la zei, se închinau la pe de fel de, idol, de se Și atunci, deși ai Mântuitorului spune, voi vă închinați și a căruia nu știți. Noi ne închinăm la cel care știu că mântuirea din Lui este. Le dă aici o linie de abordare și le arată. Nu mai rătăciți în închinarea voastră, căci mântuirea din Lui este. Adică Mântuitorul vorbește într-un chip ascuns, umbril. Chiar despre el însuși, că el era, el era din neamul ideilor. Și deși a spus, mântuirea din iudei este. Și după ce s-au întâmplat toate chestiile împrejurări, femeia <coughs> și-a luat găreata și-a plecat pe ziținutul ei, în de ei, acolo Sihaz, și-a strigat celor care erau acolo, Iată, am văzut un om care mi-a spus mir toate, Oare nu este acesta Hristosul? Dar între timp au venit ușenici, că erau plecați să puntere cumpere de mâncare. Și venind -a și ea, se întorsă să le mergi și l-a văzut pe Mântuitorul cum discute cu ea. L-a văzut pe cum vorbește, dar nici unul dintre ei, cum Mărturisăște Dumnezeiescă Evanghelie, n-a întrebat ce vorbești cu ea, ce o întrebi sau cu tare? Și atunci ușenișii, după ce Fivea s-a dus câte cetate, ușenișii îl cheamă pe Mântuitor și zice, vină-te pe învățătorule, vină de mănâncă, la care Mântuitorul îi răspunde foarte frumos, „Hrana mea nu este aceasta, ci mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Adică voia lui Bunul Dumnezeu. Asta, să. Avea Mântuitorul ca hrană și învață și prin noi să primeze căucarea împărățirilor Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celălalt să vor da nouă. Și după aceea Mântuitorul îi spune Sintr-o rapoștări, zice și nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș? Adevărat vă spun vă ridicați ochii voștri și priviți! Iată holdurii sunt albe! Și seșeriușul și se înceapă. Adică ce a vrut să arăte Mântuitorul? A vrut să arăte și să facă referire la seșeriușul și el duhovnișesc. La seșeriușul și el duhovnișesc. Și atunci, iubiți mei, frați și surori, le explică Mântuitorul și zice așa, într-o aceasta se plinește cu unul este sămănătorul și altul este săcerătorul. Iată, voi ați intrat în munca altora, Alții au muncit și voi se și el, și alții au semănat. La primăvântul. Oare și au fost cei care au semănat? La cine face referire Mântuitorul nostru, prea Și știți la cine face? Au fost înainte proroușii, în Vechiul Testament, care și au pregătit el, el, în venirii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și atunci arată, și la ei face, ei au semănat și voi se șerați. Acum se șerați. Vedeți, și frumos. Și frumos arată, și frumos se descoperă, și tăie atât de mare. E mult să vă vorbesc despre Sfânta Evanghelie, dar eu mă pot să mă dedic doar de unii punct de acolo Că de să vă vorbesc mult. Și nu vreau să vă tânțăra, și nu vreau să vă plictisesc cu cuvânt. Și mai departe, oamenii din încetate vin, dar au obișnuit să mă asculte pe Mântuitor. Și l-au rugat așa: Rămâi la noi și mărturisești Dumnezeu ca Evanghelie, ca asta stai la încetate două zile. Două Nu ne spune spui Ce s-a întâmplat în aceste două zile? Dar noi, dacă cercetăm viața Mântuitorului și a alții Sfinte Evanghelie și a altei din viața Lui, putem să înțelegem cu ușurință că mințele noastre, luminate de Darul Dumnezeiesc, poate să pierzi și Adică Mântuitorul acolo a făcut poate multe minuni. Mântuitorul acolo a propăduit cuvântul dreptății, vieția și a bună care face și de cei care sunt în lobby, și liberi dintr-un Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci a, <coughs> îi spune femeii îi spune cei din Cetate, îi spun femeii, și noi, numai, nu numai pentru cuvântul tău credin. Adică ei să mai de Iar Iată un om care mi-a spus miitoare. Și unii dintre cei din Samaria a spus, spun așa, nu numai pentru cuvântul tău credin. Ci și pentru și ele care le-au dus la cunoștință cu altul victim Mântuitorului Iisus Hristos. Deci mei, iată ca asta este Dumnezeu, evangelă, a spus mare așa. Și a pus o luu pas cu pasă câteva copii, câteva punctă duș. Sun înunge în cuvântul, cum am spus. Gândiți-vă domneavoastră, aici putem observa din a Evangelii de azi, o preamunată, se zic așa, abordare, prin care prea bunul Dumnezeu, ridică pe om din sânile și din alergări și căutări lișelii pământești, că câte căutării ce li cerești. A văzut femeia la început, atunci știutorul bunul Dumnezeu știa că se va întâlni cu ea acolo. Erau pregătititoare, că la bunul Dumnezeu sunt de față. El nu are trecut, nu are viitor, era doar prezent în totdeauna. Dar el sunt de față. Și el ca Dumnezeu, el cunoștea că se va întâlni cu femeia Și știa și cum va pune problema să o și din cele materiale și din cugetarea pământească. O ridică la cugetarea ceea cerească. Până la urmă e chiar mărturisăște. Dacă vă aduceți aminte când am citit Sfânta Evanghelie și zice Noi îl așteptăm pe Hristos care va veni și ne va spune nouă toate. Și Mântuitorul îi spune Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Încă vedeți? O aduce Mântuitorul, o ia de la dreapta și Ia pământească, de la înțelegere pământească, cea materialicească, cea carnală, de la necesitățile omului biologic, un alt săbună Dumnezeu cât din necesitățile omului și el spiritual, a sufletului. Și să-i de ea la început, îl cunoaște că mântuitorul îi vorbește despre, mergi și cheamă pe bărbatul tău. Și ea spune, nu am bărbat, bine există mai că nu bărbat în și că și bărbat a avut, iar și el care l-ai avut, nu-i bărbatul tău. Iar aliasişti, Doamne, tu ești proroc. Iar necunoaște pe Mântuitorul la început, ia crede că e un proroc. Dar până când mi-a arjit pe firu înțelegeri, și pe ce evenimentelor, până când recunoaște pe Mântuitorul ca fiul lui Dumnezeu, că zice când va veni Hristos, acela nu va descoperi nimic toate, Mântuitorul îi spune: Eu sunt. Cel ce ceri copilesc tu? Cu Vede cum îl urme? din treaptă în treaptă, cum o urcă, din treaptă în treaptă până la cunoștința din însuși Dumnezeu și până-L cunoaște pe Mântuitorul nostru și-L provogește în cetatea Sihar și vine vin așa din cetate și-L loagă să stea la ei și stă zile. Deci, iubiți-mi, frați, așa e de minunată sunt Evanghelie Foarte mult este o linie pedagogică în primul rând pentru noi duhovnișii și la doară rând și pentru dumneavoastră. Cum pentru noi duhovniși? Așa trebuie să fie și un duhovnic. V-a pe, pe drumul vieții lui ca duhovni. poate să vină și ceva care are înțelegere doar biologică, doar materialeșească, doar pământească, doar carnală, doar impulsa sângelui. Nu se poate urca mai sus. Iar un duhovnic trebuie să râdi și pe acesta, de la o dimensiune pământească, să-l introducă într-o dimensiune cerească. Asta e linia duhovnicului. Duhovnicul a primit darul de la Bunul Dumnezeu ca să zâdească mădularii trupului Mântuitorului Isus Iisus Nistot. cine Noi toți, oameni credincioși. Deci darul lui Bunul Dumnezeu care curge din duhovnic, prin preot, trebuie să zâdească, trebuie să dească pe aceștia. Ei, poate, sunt sărașii la nivelul pământului, cu înțelejerea, cu cugetarea, cu simțirea, dar duhovnicul cu bineexcelență, ajutat din Harul Dumnezeu, Și mișcat el însuși darul Dumnezeu. Sfără Bună Dumnezeu nu putem nimic. trebuie să înțe... și dintr-o dimensiune la cealaltă până când îl duci la cunoașterea lui bunul Dumnezeu și la trăirea într-o plăcerea prea dulcii nostru Dumnezeu. Asta e linia Dar și dumneavoastră puteți să faceți aceasta. Când mai dialogați între altă? dacă vezi un om cu înțelegere pământească, sunt mult de defare. Sunt și ușor nu aline, referim la el Nu referim la eleză, la eleză, spune problema altfel. Ne, ne referim la linii de altă natură, adică nu și asta. Îl vezi că unul că este foarte slab, duhovisește. El, săracul, nu înțelege mai mult. Discus cu el, tu vrei să-i spui un cuvânt duhovisește, întâlnești cu el în în autobuz, în va, pe vapor, pe avion, unde duci, unii călătorești pe drumul vieții, sau la profesia care exerciți, sau în teapte. Și îl vezi pe el că el are o judecată pământească ca și femeia Samarinea. Îl vezi că tu dai și spui un cuvânt el se leagă de asta. Și băi, dar n-a plouat acum. Băi, dar nu știu, bate vântul. Băi, dar mai banca putare de puietul mai nu știu. Cum și ăla întrebăște, fie tu și la înțelegi de astea pământești. Dar dacă ești înșelat, ca și creștin, și din noi la gurul Dumnezeu, din de astea, îi deschizi o linie că te și duhovnicești. E deschis o, e o abordare tu Și atunci ușor ușor poți să mănână înăuntru lui cuvântul și el dădător din viață a închitorului nostru Isus Hristos sau apa și a viei, pe care dacă o ia cineva să faci în el, îi vor purgător spre viața și a veșnică. Vedeți ce frumos arată Dumnezeu este ca el? O pedagogie pentru noi trei, în primul rând, o pedagogie pentru dumneavoastră. Deși i-a cu mult înțelepciune să pus problema, undeva va aflați, Să folosiți ori și prilej cu timp și fără timp. Și noi preoții prileșterezi că avem chemarea aceasta. Și și dumneavoastră, ca și creștini, să folosiți ori și prilej ca să mai să din sămunța așa de viața, pe și-L Dumnezeu, în în pământul inimii, cuiva care mai poate primi. Vedeți dumneavoastră în zilele noastre, blestimații de dragi a la toate liniile media de informare. Și vedeți, prin unul, prin altul, seamănă a neghina lor. În tot chipul și în toată felul. Vedeți, dacă asculți o, o știre, ascult ceva, îți bagă și urginile satanice. Îți bagă și lucruri patimați și să-ți și să-ți și în mintea, suflet. Să te și cu totul, să nu mai trește în acolo Dumnezeu. Să te sfate din staul plășerii Dumnezeiești. Să te duc afară și ca niște lup să te și în afară staului. Asta se întâmplă sub ochii noștri. Ei, dacă vreți temații din dragi, cum spuneam? Prin uneltele lor, care se fac sormani, unelte ale lor, sau în și-a dădătoare din moarte, din tunere, din ghienă. Și noi păcătoșii, cu timp și fără timp, să să sămânța și-a de viață și de lumină a Mântuitorului nostru, în Iisus Hristos. În primul rând, în faptile noastre, cum zice Mântuitorul preadul și prea dulci, în altă Sfântă așa să luminez lumina faptelor goarteșelor buni, ca văzându-i oameni să prezăvească pe Tatăl vostru și El din Cer. În primul rând prin faptele noastre, prin buna purtare, prin armonia trăirii noastre duhovnicești, prin cuvântul descusarea cu Duhului preasfânt, prin felul nostru de abordare, în tot chipul, și prin privire, și prin mers, Și prin toată lucrarea care o facem noi, să arătăm că suntem, cum vă spuneam și el, fie ai preazăvit din invier. Și atunci, noi să mănânc cuvântul dreptății dumnezeiești și tăcând noi. Cine zice aia asta? Cum spune foarte, mă spune Iisihis înainte. Taci tu să vorbescă faptele tale, mustră, ceartă și îndeauna pe șeie din jurul tău, mai mult cu puterea lucrării tale, a faptelor de decât cu puterea cuvântului, căci cuvântul și strigând supără, iar lucrarea și tăcând folosește. Să. putem să promovăduim cuvântul direcții dumnezeiești prin însuși lucrarea noastră, prin faterii noastre? Sau se întâmplă și inviesc. Vezi pe unul că spune una, spune alta, are cunoștință Dumnezeu, are cunoștință de talerii lui Dumnezeu. Dar dacă faptul nu Dumnezeu după aceea cu luneaua în vârful gurii, Îl mai vezi mai încolo că mai zici un cuvânt ușuricare, mai vezi mai încolo că se după o de femeilor, îl mai vezi mai încolo cu faci și nu știu și, așa la cuvântul, Lui Bărânul Dumnezeu, datorită lui de abordare, se diluează cuvântul Lui Bună Dumnezeu. Adică oamenii nu mai piercev. Oamenii și dă-o încolo, să e un la el și fașii, ăsta tot vorbea și dar ei nu fac, cu tare. Deci ea, să unim cuvântul, propovăduirea, La chemarea lui, la nivelul temării lui, să o unim cu faptele noastre bune, cât putem. Suntem oameni puțin cu toții, dar cât putem să avem și factii buni, să avem și purtare cu vinșoase, să avem și el de abordare cărcută înaintea Domnului, în primul rând, și în al doilea rând, și înaintea semenilor noștri. Deci, cu dișeală și, și vreau să vă mai zic eu, de dumneavoastră, să vorbești. Pintre alții, în Sfânta Evanghelie de astăzi, despre în Duh și adevăr. Duh este Dumnezeu și adevărații lui închinători să fie cei care se închină în Duh și adevăr. V-ați gândit cu cum e închinarea asta în Duh și adevăr? V-ați pus întrebarea asta și v-ați dat răspunsul? Sau ați găsit răspunsul? Știți cum este închinarea asta în Duh și adevăr? În Duh și adevăr, aici se refer oarecum la rugăciunea și a taimii ca inimii La rugășirea care izvorăște din Duhul omului. Cunză și Dumnezeu cu Apostol Pavel undeva. zice și Duhul strigă din noi, Ava Părinte. Deci o care izvorăște din Duh. Care izvorăște reuntul nostru din Duh și să săpti bună Dumnezeu care este Duh. Și în adevăr cum este? În adevăr înseamnă să respecte principiile adevărului. Dacă te rogi și felul tău de acordar este deformat, Adică dacă nu ți, adevărat ortodoxi, să zic așa? Dacă nu zi linia Ortodoxi, rugășunea ta, se duce și învărte ca la scugator. Deci iubit să me, trebuie pângăși un duh, descua și în adevăr. Aată lucorul nostru de adi, a duce. Adică să cuceți după adevăr, să cugeți la adevăr și în dreptatea Domnului. Dar și adevăr sunt cuvintele Bunei Dumnezeu, adevăr sunt Dumnezeu ești. Dacă tu te încadrezi acestor porunci, în granițele, între granițele acestor porunci, tu trăiești în adevăr. Dacă te, în, te, zic așa, trăiești din, în granițele dogmilor și a și din, dintre ele tu lucrezi duhovnicește, tu atunci, atât lângă cât te rogi în duc te și în adevăr, că ai adevărul cu tine. Adevăr. Fără adevăr nu este rugăciune. Fără adevăr nu este lucrare. Fără adevăr nu este trăire domnice. Fără adevăr nu este înaintea lui lui Dumnezeu. Doar într-o adevăr, Domnul privește către noi. Dacă suntem într-o adevăr. Deși ea zice și să fiți părinți foarte frumos, zice și dragostea, este dragostea adevărată dacă e în adevăr. Și ea zic să fiți părinți. Un sfânt părinte, parcă sunt un istin spune foarte frumos undeva și teama cu ani în <coughs> urmă, pentru că aminte acum. Și el zice așa, faci și o legătură, așa zice. Și dragostea are valoare numai dacă ești în adevăr. Și adevărul are valoare și el dacă e dragoste. Cum înseamnă? Ce înseamnă asta? În dragostea lui Dumnezeu. Adevărul, bineînțeles că el însuși, când zici în adevăr, ne referim, referim la Mântuitorul nostru, Iisus Iisus Isus. Le-a pierdut și în Mântuitorul. Și eu sunt care adevărul și viață. Dar Mântuitorul învață în iubire. Poruncile Mântuitorii sunt iubire. Deci așa și ne arată purul Dumnezeu și zice așa, într a iubi pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toate puterile, din toată, toată virtutea, Da? Și pe apropii tău, ca pe sunt însu, să împlinești și proroșii. Auzi frumos. Ne arată Mântuitorul într-o a iubire. Deși aia zice Sfinții Părinți, Stil Popoviș, zic și Stil Popoviști, zice adevărul De să fie unit cu dragostea. Cu dragostea care ora cu la care pot repirit eu acum păcătos. Și iarăși dragostea, trebuie să fie și ea unit cu adevărat. Păi de o parte adevărată o primește înainte, de parte de și dragostea, într-o adevările, deși e, dragilor, când au zis pe cineva. Că zice da! Dar nu avem iubire așa adevărat. La voi nu am văzut iubire. La voi nu văzut cu tare. Voi nu aveți dragoste. Nu aveți miră, nu aveți cu tare. Să întrebă așa. Poate fi dragoste fără adevăr? Nu, adevărat nu. Nu poate fi fie dragoste fără adevăr. Când ați auzit dumneavoastră de unii că vorbesc de dragoste și vedeți că nu au adevărul din credință, minșinoși și de trei ori minșinoși sunt. Deși ea, dragostea, are sau și mila, care este fica dragostei, are rezonanță binecuvântată doar dacă sunt în adevăr. Dacă nu arăți adevărul, dacă nu arăți Trăile și în adevăr, ești mișuno și de vișinos. Vedeți dumneavoastră frumoase arată Întritorul, și frumos le scoate la evidiență în fața noastră. Și ce aș mai vorbi eu cu dumneavoastră? Câteva deva vorbi vreau să vă mai spun. A văzut femeia asta a auzit în Fântă femeia după ce i-a spus Mântuitorul, mole din taină lui, a lăcat în cetate. Și a zis, venitți, veniți! Iată, am cunoscut un om care mi-a spus mie, toată. Oare nu este acesta Hristosul? Ei, dragilor, așa să fim și noi propovăduitori a treptății dumnezeiești. Să nu Ținem doar printr-un noi. Dar, bineînțeles, cu discernământ să propovăduim. Cu discernământ să punem problema. Nu dai mărgăritar poșilor, Nici nu arunci la câini, ca să nu te-i și cu, cu discernământ trebuie pus problemă dar și noi să prează vii dreptate, lui Dumnezeu. Și noi să prează vii vestea cea bună care ne-a adus-o Mântuitorul nostru să preascun. Zice Sfântul Siluan a dorit un cuvânt, zice, am citit la el, că câte un de frâns când citea cuvântul ăsta, și alte cuvinte ale lui, într-un Duhul preasfânt. Zice, dacă aș putea, m-aș pe un munte, pe un munte înalt, și-a strigat câte noroadele pământului, câte toți, Iubiți-L pe Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu, trăiți în iubirea lui Dumnezeu, faceți totul să fiți în dragoste al un Dumnezeu. Auzi, așa e omul Dumnezeiesc. Omul care, înăuntru care să nu juiește darul Dumnezeiesc, așa vrea să strige, vrea să scoate inima, sunt o împrăște din dragoste pentru Domnul, sunt împrăște Să că așa cum și așa după aici a zice, aș scoate inima mea să o tai cu cățel și o împată oamenilor că din și așa zici. Așa înăuntul care se rojuiește darul Dumnezeu. Așa vrea să strige și la alții. Vrea să facă cunoscut pe vântul Dumnezeu și altora. Vrea să ridice și pe alții din trăirea așa biologică, din trăirea așa materiilicească pe care o avea femeia să încă la început. Vrea să-i ridice la Dimensiunea așa dubonișească, la abordarea așa domneștească, la suntări așa dubonișească. Așa e omul și el așa El strică în primul rând, cu fatele și strigă și cu de sărace. În tot chipul vrea să prăvăluiască pe Mântuitorul nostru isus Hristos. Deci el zice că sunt unii în zările noastre care așa, a, zic așa. Eu nu spus zic așa, eu nu ascult spus lui Turchiei cu o transmite pe telefon, eu nu ascult spus lui Turchiei cu tare și au și zicea Părintele aseni Papa și o cu din Dacă ar fi fost Sfântul Apostol Pavel în zâlii noastre, pe toate liniile mas media. ar fi povodit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cu timp și fără de timp ar dea dorul de Dumnezeu sufletul lui. Să de dragostea lui Dumnezeu și el se și aș la toate instrumentele care sunt. Nu-i ferim la instrumente satanice, ne ferim la instrumente care sunt din mijloc, nici buni, nici răni, îi depinde cum le folosește. Zice și s-ar fi folosit de toate să-l provăduiască pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Să fie un avis că minții și a acelor care zic așa. Dar eu nu o ascult la telefon. Dar la telefon, de ce ei ascult când Duhomii cum dă sfat și să-și părinții frai, ei sunt tutare ca nu. Sau îl surprindu duhovnic și întreg, cum se face asta? Tot prin telefon se dă răspuns. Prin telefon ascult Dumnezeu aia Evangheliei, prin telefon a fost glasul nevrienicului duhovnic care vorbea și câte tine. Pe unul i-ai de bun și vijanat, cu videa. A auzit minte întâlnecat? A auzit un iech din tineșuri? asta. să sunt. De aceea lor. Nu vă luați de bisei care zic albului negru și negrul alb și dulciului amar și amar dulce. dulci. Fiți înțelepți și trăiți după mișeștii, judecați lucrurile după principiul bunul Dumnezeu, judecați lucrurile au judecat și părinți care erau purtători de Dumnezeu și aveam mărturii din fapturile lor că erau arzători din dragoste de la Așa să ne fii nou reper, așa să ne fii nou tipar și tipic care îi glasul lor. Nu vă luați după care sunt pe pământ și au fost capul ca și pieci după ploaie, și își și, și zic și se bat cu în pierd, dar nu era așa, dar nu-i bine așa. Dar era bine în viață, dar era bine și știu. Femeia sa marinea, cât de Dumnezeu ea de astăzi, ea s-a dus și a strigat: Veniți! Că și-am văzut un om, i încă deocamdată. Nu prea. Era în îndoială, poate, că ar fi mântuitorul nostru. Era înăuntru ei ceva, dar le cunoștea doar ca proroc atunci. Deci ei așezat, Doamne, tu ești proroc. Și atunci am văzut un om care mi-a spus, mii, toate, oare nu este acesta Hristos? I-a văzut cum a provăbăduit cuvântul dreptății Dumnezei? Așa să provăbăduim și noi. Cum v-am spus și repet, în primul rând, prin faptelile noastre, prin gândurile noastre curate, prin vorbile noastre sincere, Și prin toată abordarea noastră să zăvească prea din nostru Dumnezeu, să se laudă din măcuța Domnului și să se lumineze și elanță în jurul nostru săraci. Iar care sunteți părinți de copii, care vă duceți și mai lucrați, vă îndelinișiți cu o lucrare sau cu alta. altă? Fraților, unde sunteți? Faceți-vă vasă aliesa de prea Sfântului Duh. Să aveți cuvântul direct cu sarea Duhului Sfânt, să aveți purtarea binecuvântată și întocmită după când ieși pe Dumnezeu. Și atunci ei mai sunt ei, Că și copii în familie, când îți văd purtarea ta ca tată și ca mamă, când îi văd cu îndipărți, cu mâini, cu iubire, cu iertare, cu înțelepciune, cu ținerea adevărului pe viață și pe moarte, va rămâne o rezonanță către ei. Sunt mulți părintei sărmani în ziurile noastre, care se plângă așa și zic, oare copiii noștri se mai întorc la bunul Dumnezeu? Oare copiii noștri vor, vor face și ei ceva? Își mai vin în sine? Da! La bunul Dumnezeu sunt toate cu putință. Dar tu ca părinte, ca tată, ca mamă, văd i la bunul Dumnezeu și transmite-i această lucrare și o vadă și ei cu ochii lor. Și atunci când se folosesc? Și chiar dacă nu se folosesc atunci pe loc, prea bunul Dumnezeu le va aduce aminte. Ne vine un cuvânt, în minte acum de la Sfânta Baise a Reolitul, el zice foarte frumos, zice și ați văzut voi, când undeva unii, zice și ce să faci în părinți? zice și copiii nu mai vor să audă din Dumnezeu, să vor mai întoarce ei la Domnul și au și zice Sfânta Baise, vă zic și eu dumneavoastră. El zice așa, zice și ați văzut când sunt niște petroaie, niște pietre mai mărântări așa și pe ele se pune un noroi, un strat din noroi. Și când vine o floare mai curept să să se curățesc pietrele să se scuge cu apa și lământ pietri curare. Ei copiii și care au auzut cuvântul bun Bunul Dumnezeu, care v-au văzut pe dumneavoastră trăindu-hovișește, ei sunt ca niște pietri sărași. Vine noroi, în lumii acestea, când lumii e un noroi după noroi, și să pune și să ca un praf, să așează pistișelii care ne-au dobândit din învățătura față de Bunul Dumnezeu de la dumneavoastră, sau pe un fapt care au eu văzut la dumneavoastră, se așează piste piste piste și noroi, peste În noroi cu jătării în Că se duc sărașii, pleacă la facultate, pleacă la o școală, jurnal, pleacă la liceu, cum se mai duc sărașii, și acolo întâlnesc ambianță contaminată, flamat. Și intră și ei acolo. Și atunci noroiul se așează peste pietre. Mințele lor sunt pline din noroi. Inimile lor în cugetare sunt pline din noroi. Dar dacă vine o, o proaie mai cu a Duh, Și curățesc așelii pietre, a și a inimii. Și lumina Lui bunul Dumnezeu piruiește și strălucește în întunierii cu lumii acesta. Și poporul sau copilul care trăia într-un a văzut lumină mare. Când ploaia Duhului Sfânt să răjoiește și curățește pietrele acelea a cugetării sfinte, a adușelii a de Bunei Dumnezeu, curățește ploaia Duhului Sfânt, le curățește pe acestea și devin curat. Vom mai fundar un întrejurare ca să vă mai dau un argument. Tot în sensul ăsta, în nimeni din la părinții Cleopa pe care puteți ponea. Iar zicea că n-a făcut armată sau nu, el ziceam am avut aici. Am avut aici la mine zice, și pe unul <coughs> Gabriel Luc sau cam așa ceva în fin. Ca-mi și oamenii de văcătoși. Și zice, "Ai zis armata ca sergent", pare zice. Și îmi povestea și că mergea zice pe câmpul de instrucții. Era un capitan al nostru care zicea, eu nu cred în Dumnezeu, Era de ăsta comunist, apriz. Eu nu cred în Dumnezeu, Și ce spuiți Dumnezeu?" Și ziceam: "Tună de îngerii?" Zicea: "Să odună niște nori în îngerii, pe cer." Și era o de fân undeva, și cum îi e narma care s-a armat, dar nu-i -a, -a, a trimis un soldat acolo și a zis: "Putare soldat, este baza, sau cum se zice în acela, trebuie să zice Pluton în linie adunarea. Și că au făcut și toți să ducă acolo, lângă claia cu fână acolo. Și să zice că ne-a o odată, au venit pe lângă claia din fână acolo. Când a văzut că capitanul a căzut în glota pământ și făcea și închilnăciuni. doamne capitan, dar ai zis că nu iese Dumnezeu. Băi, am zis și eu ca un puros băi, dar zice zis că bunica văzut, a mă despre Dumnezeu, m-am lăsat Ai văzut? Așa e dragilor cu timp și fără timp să mănați în suflet din copiilor dreptate Lui Bună Dumnezeu, prin faptele de dumneavoastră și de iubire a Lui bunul Dumnezeu, și prin cuvintele și a și va veni timpul când darul Lui bunul Dumnezeu, cu atot înțelepciunea sa, va din somnul și în de moarte de adători. În locul ca dulcii din nostru Mântuitor Iisus Hristos, cel care din iubire de oameni, pentru noi și pentru al noastră ei, ne arată chipul cel mai înalt de abordare, Noul preoților, în primul rând, și dumneavoastră, ne arată pedagogia așa mai sfântă, din numează Evangelii evanghelie de astăzi și de altfel în toate Sfânturile evanghelie. Ne arată cum urcă de la o înțelegere pământească cât înțelegere și a domnuluișească, din esență. să se atingă de noastre, Domnul, cu lumina sa, cu purtarea sa de grijă. să se atingă de inimile noastre, de viața noastră, de familia noastră. Să ne ajute, Domnul, să fim noi înșine, să dobândim bucuria Lui în sufletele noastre aici și să o transmitim și celorlalți și cu toții să dăm răspunsul și el bun și plăcur cu Dumnezeu în de Vreau să să l pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăim așa de oviință și nedesfărțită, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.